þrettandi gafli um endurkomu nólda til miðgarðs. Nú hefur rækið verið hvernig fjanur og siniræns sneru aftur til útlagarna til miðgarðs. Þeir komu siklandi á einum kvítu skipum að landi á Lammóðsöðnum, sem síðar voru kallaðar á Bergmælum Ist í drengist fyrði. Því að strax á þeir stíðu á land gullu við ópvera og markvölduðust í Bergmálsfjöllanum, er eitt lóminn svo að glimjandi, óteljandi hávararratta fyllt í norðru strandir, og brakið og brestirnir frá brennandi skipunum í lóskar bárust víðavegu með hafvindunum, en og reyðar þrumur, og allir sem heilðurkljóðin langt í fjaska fylltust undrun. Og logatungur þeirrar brennnu sáuð ekki einungis finnkólfur og menn hans, sem fjanur hafi yfirgefið í Aramannsöðnum handan hafsins, heldur einhver síður orkarnir og aðrir njósnarar morgorts. Sagnir eru fáorðar um það hvað morgott hugsaði er hann frétti að Fjanor, hann spytrasti óvinur, var í á land úr vestrinu með herr sinn. Eftir vill kendi hann nokkus óta, því hann hafði aldrei áður hlótinina reynslu af sverðum nolda. En brátt kom í ljós að hann hugðist tafalöst hreikjað á aftur í sjóin. Undir köldum stjörnum áður nokkurt tungl reisubohiminin, skálmaði her Fjanors upp með þinn um langa drengistfyldi, sem skast þvert gegnum bergmálsæðinar og þannig lárleiðirra fráströndinni inn í hýðrla eða móðurland og þeir töfðu ekki för fyrir þeir komu að þenni langa mýðrím eða grávatni og settu upp herrbúðri sínar og náldurströnd þess í samlendum grálöndum. En Morgott sem hrokki það upp við bergmálið í lamóðum og frá brakandi skipabálinu í Lóskar, Bráskjóttvið og sendi orkasveitir sínar umsefálust á móti landgungurliðinu yfir fjallaskörð erett veðrýns, skuggafjallana. Þar réðust er umsefálust og óvænt ánólda, áður hefur hafðu að fullu búið umsef í búðunum eða vikir þær. Þar á grálöndum tókst nú önnur orusta belalands styrjaldanna. Hún varð fræg mjög af söngvum og nefndist Dagor Núin Gilead, eða orustan undir stjörnum, Því þá var tunglið enn ekki rísið upp á heiminin. Blasiða 120 Þótt nóldar ættu við ofurlega bleiðs að etja, og árásin hefði komið þeim í opnarskjöldu, höfði þeir skjótan sígur. Því að ljós amanslands var enn ekki topnaði augum þeirra, og þeir voru afrendir að af afli, lefturhræðir og ofsafengnir í reyði sinni og sverðeira lung og hræðileg. Orkarnir flýðu eins og fjæðerafók undan þeim, og hrögtust tilbaka upp frá grálöndum í fossandi blóðbæði, og var eldningunni fyllt eftir yfilskjuggafjöll, langt austur á hérna víðu grænusléttu, Ardgalen, sem þá var dimmgrösug og lág fyrir norðan fyrulönd, Dorthoníon. Þar vildi svo til að þeir rákust á bækistöðar þeirra Herjamorgots sem haldi þaðu sigurför, þar sem ekkert stóðst fyrir þeim, söður um Siríonsdal, og sátu nú um Sirdán og hans lið í fjarlahöfnum Og hér var einmitt lýsauki þeirra á leiðinni til að ebla umsáttur orkana. En það skipti yngum tókum að þeir lendu í sameinleiri útrýmingu með orkasveitunum sem voru á óðaflótt af vestan frá gránlöndum. Því að seligormi í fjánórssýni barst njóstn af ferðum þeirra og gerði þeim fyrirtsátt með aðeins hluta noldahelsins. Og þeir rendu sér yfir þá úr fjöldlónum við síðjónslindir og hröktu þá út í sérek blóðfeninni. Þær fregnir af þeim hrakförum bárustu til Angbanda færntraðist morgott af ógn og ófboði í 10 daga stóð sú orusta, og af öllum þeim miklu herjum sem morgott hafi sendt af stað til að leggja undir sig Beraland snéri aðeins handfylli visnandi vesalinga til baka samt gatana lokum fagnað úsítunum þóttan hefði ekki getað við því búist því að í logandi hatri sínu á óvinninum kunni Fjarnar sér ekki hóf Í stað þessar átt að þarfi sýtja að hrinda þessari stór allugu Morgots, gata hann ekki stöðvað sig, heldur ruttist í æði fram og eftir leifum orkanna og ætlaði sér korki meir hann en að komast að Morgot sjálfum. Honum hló hugur og hjartaði brjóstinu er að sveiflaði sverðinu svo kvein í. Hann varð yfir sig gladur því að nú þóttist hann að sínt sig og sannað og unnið sér til réttlætingar að það var hætt á reiði vala með því að leggja út í þetta mikla ferðalag. Því að nú varði hinn stóra stund hemdarinnar upp brunnin. En hann hafði hann enga hugmynd um angmanda virkið eða hinnar óvinnandi varni þess sem morgott hafði þegar styrkt mjög. En Jabel, þótt hann hefði vitað að hefði það ekki bægt honum frá þessu flani, fyrir hann var feigur og innan brunnin af báli hatur síns. Svo mikið var fyrirryggjuleysi hans í ofsanum að hann rauk Jabel einn langt fram fyrir sína eigin fyrkingu og þegar þjónar Morgots af flóttanum urðu þess varir, urðu þeir fljótir að venda sínu kvæði í kross og mæta honum í viðnámi, og út úr angböndum komu balrokkar þeim til leysinnis. Þar á mörgum dór detirlot, eða hrylliskuggalands Morgots, umgringdu þeir fjanur og hafði hann fáa til leysvinn sig sem fremst höfðu fyllt á eftir honum. Blasiða 121 Súrimma var ægi hörð og lengi barðist hann og leit ekkert á sig fá, þótt hann væri umvafin eldi og særður mörgum sjárum. En loks réði nýðulögum hans gotmægi, höfðingi balroka, sá sem ektheldi hann síðarfelti í kondolín, en fjall sjálfur. Þar hefði hann að verið tortímt með smán, ef sinir hans hefði ekki rétt í því komið aðvjöfandi með allan herinn honum til hjálpar, og sneru þá balrokanir undan og hjældu til ángbanda. Þá hófu sínir Fjanors föður sinn upp á herðar sér og höfðust ber hann alla leið tilbaka til gráðas. En þegar þeir komið að Sýriónslindum á leiðin upp í fjallaskarðir bað Fjanor þá að nema staðar. Því að Sárans voru banvæn og hann vissi að sinn tími var í komin. til baka tilbaka austur yfir græna slettuna úr hlýðum skuggafjalla og það síðasta sem hann leit augum langt í fjallska voru tindar þengir heima, voldugustur törnar miðgarðs, og í fórsín döðans varð hann um ljóst að nóldar einir fengju aldrei hrundið þeim. En frís var formalli að nefni morgots, og brindi það fyrir sonum sínum að standa við eyðana og hefna föður síns. Síðan gaf hann upp öndina, en hann fekk hvorki greftrunni leiði, því að svo ofsafengin var andi hans að þegar hann raug úr honum umbreyttist líka hans í ösku og fyrktist burt sem reykur. Engin hans líki ef við nokkru sinni síðar byrst á ordu og andíans hefur heldur ekki yfirgefið sali mandósar. Þannig laug lífi hins máttugasta meðan ólda sem bæði veitti þeim mestu fræðina og kataði yfir þá hinnar óulegustu hörmungar. Í grálöndum, Míþrím, hittu nóldar fyrir gráálfa. Það er Sindra frá Belalandi sem reikathöfðu norður yfir fjöllin. Þeir helsiðu þeim sem lengi aðskiltum frendum En erfitt áttu þeir með að skilja korannan, því að í hinnum langa fráskinnaði hafðu tungum ár ljósálfa á Valalandi og myrkálfa á Belalandi teki miklum breytingum. Frá álvónum í grálöndum fregnuðu Nóldar að miklu veldi Þingóls konungs í Tóriat og hvernig hann verðist með því að við gyrða ríkisitt töfrabelti. En á sama tíma bálust fregnirnar að þessari óvæntu liðveyslu og miklum hetjudáðum hinn að nýkomnu Nólda söður til menngróttu og til grjóta hafnar brithombar og suðurhafnar eglarrests á fjölum. Álvar Belalands urðu gagnteknir undrun og vongleði við komu þessara voldugu frenda, sem snýru svo óvænt tilbaka úr vestirinu á tímum neyðarinnar. Þeir heldu í raun og veru að valar eða reynlega sent þá þeim til björgunar. Á dauðastund fjanors kom sendi bóði Morgots til sona hans. Þar sem hann viðurkendu ósegur sinn og bausti til að semja friðvið á Jafnvel að skýla þeim aftur silmertlónum. Lasiða 122 Mæðurós, hinn háfi, helsti sonurinn, fekk bræður sína til að taka þessu bóði og láta sem þeir vildu semja við Morgott. Því mættu þeir til fundarins á tildeknum stað. En hvorkin áldar nýja Morgott voru í góður í trú. Báðir sátu á svikráðum og höfðu auknar að líð með sér en meltaði þeirri fyrir um. Morgott þó öllu meira líður og þar á meðal Balroka. Maðurósi var meitt fyrir og allt fylgdalið hans felt. En sjálfur var hann tekinn lifandi að þyrir maður Morgots og færður í fjöðrum til ángbanda. Þá hörfuðu bræður maðurósi undan til Hidila, móðulands, og restu þar miklar výkirtar herbúðir. En Morgot hælt maðurósi sem gísli, og sendi bóðum að hann myndi einungislautanlausan gegn því að nóldar letu af öllu stríði, Snöytuðu aftur í vestrið það hann séður komu eða hyrfuðað örumkosti burt frá Beilalandi til Suðurheims. En nú var sonum Fjanors loksins farið að skiljast að það var tilgangsluðst að semja vitin falska Morgott. Hann myndi eins svíkið á í þessu sem öðru og ekki sleppa Mærosi sí, hvað sem þeir gerðu. Þeir gáttu ekki svíkið eða sína og því með engum móti lagt nýttur vopn gegn ansæðingi sínum. Þá let Morgott taka Mærosi og hengja hann upp í kletta fengirýma. Þar festuði hann upp á hæri unnið í stálhólk utan í hamrinum. Nú bárustu til herbúðana í móðulandi óvæntar fregnir af förfengolfs og leðshans yfir heljarsund á svarrandi ísum, og á sama tíma urðu allir undrum sliknir, þegar við skæra tungl skust upp á heiminin. Og ekki nómið það, því að í þann mund sem leðfengolfs kom arkandi inn í gráland, var sjálf logandi sólin að rísa upp í vestirinu og let finngólfur þá hefja á loft bláa og sylfraða fána sína og hermerki og þeyta lúðranna meðan grösinn og blóminn spruttu í óðavexti uppúrjörðinni undir fótum herja hans en þar með laug stjörnu öldum. Þegar við blindandi ljós reis upp á heiminin flýðu allir þjónar Morgots sem fætur tóguðu niður í grifjur angbanda Svo að finnkólfur og lið hans gætt mótspyrnilust skálmað framú aftur um hrylliskukkalönd, meðan óvinurinn hafði hægt um sig í neðanjörðarbyrgjum sínum. Þá brutu alvarnir neður hlið angbanda og þéturinn frá lúðrum þeirra skókturna þengiríma. Maðurós heyrði til í kvölum sínum og rópaði hátt á hjálp, en röddans kapnaði í bergmáli klettanna. Fynnkólfur var ólíkur fjanúri að skapferði. Lét ekkert óðagót eða ósköp ráða gerðum sínum og var fyrirfram mjög tortriðikinn vegna svika bragða Morgots. Hann bór því varlega að öllu, sneri liði sími til baka frá hryllitskugasvæðinu og aftur til grálanda, því að hann að af að þar væri síni fjanors að finna. Blasiða 123 Aukþess vildi hann fyrst í njóta skjóls girðingar skugafjalla og meðan hann þjóðans væri að hvílast og styrkjast. Nú hafði hann líka séð með eigin augum hve virkisvarnir angbanda voru öplugar, og ekki líklegt að þær myndu hringja fyrir lúðra breystir í einum. Eftir að hann hafði snúið við til móðurlanda, setti hann fyrstu búður sínar á norðurströnd grávas. Fylkjendur Fingols báru lítinn kærleika til Fjánorslíða fyrir svik þeirra og allar hörmungatastauður hafði mátt þola á fersinni yfir svarrandi ísanna. Og þótt Fjánor væri fallin, taldi Fingolfur síni hans fullkomlega samsegja Minstu munaði að sundur er því slitið friði milli herjanna. En hversu sáru og þungur sem missir þeirra hafi verið á leiðin yfir ísinn, var leið þeirra Finnkóls og bróðursjónarans Finnraás Finnfinnssónar, samt miklu meira en leið Fjánorssóna, er líka hörfuðu undan óvereflinu og færðu búðir sínar á suður grávas sem þannig skildi á millið þeirra. Margir og leiði Fjánors yðruðust líka skipabrennunar í Loskar og undruðust og dáðust stað hugristi þeirra sem þeirra þau eftir vega löysa á armansöðnum, að þeir skildu leggja út á fimpul í sín yfir sundið. Helst hefðu þeir þið viljað þagna þeim og bjóða þau velkomna, en dyrðust ekki að gera það af smán yfir því hvernig þeirra höfðu komið fram við á, og var því sem djúb gjá væri í staðfest að myndið þeirra. Því fór svo vegna bölvunarinnar sem hvilti á náldum að þeir sólunduðu tímanum og t og gáttu lengi í engu notvætt sér alltaf heik og ráðleysi sem kom á Morgott og skelvingu orkanna við þið nýja ljós. Morgott var hljótar í að ná og honum hló hugur þegar hann gerði sér grein fyrir innbyrði steilum óvinna sína. Í difstu grifjum angbanda hóf hann að kynda upp mikla elda og þeyta út gífulugum reikermekki, eimirju og óhróða sem þyrklaðist um tinda járnfjalla, og mótti glögt sjáða á langtífjaska frá grálöndum og hvernig móðan frá þeim flekkaði heiðan himinin á fyrstu sólanmórnum veraldar. Ef vindaði úr austri, barst reykulinn yfir móðuland, myrkvaði sólina, lagðist yfir og líðaðist um velli og löytir og óhreinkaði, ógefslegur og eitræður yfirborð grávas. Þá ákvað Fingon hinn hugderfi, sonur Fingols, að reyna að koma á sáttum í þessari döpulegu deilu sem sundraði nóldum. Og það er það að gerast sem fyrst, áður en óminnurinn er það búin undir nýtt stríð. Því að norðurhjærin nötraði undan slaghömmrum Morgots í vopnarsmiðunum djúft niðri í grifjónum. Löngu áður á blóma tíma Valalands á meðan Melkor lá enn í fjötrum og áður en hann hafði með legum sínum spilt á milli álfa, hafði finnkon verið náin vinur maðrosar, elsta sonar fjánórs. Blasiða 124. Enda þótt hann vissi ekki að Mæðurós hafi munið eftir honum og reynt að tala máli hans og liðsans sem eftir var skilið, áður en skipin voru brend, þá kendi hann stingandi sársuka í hjarta, vegna hennar fornu vinatu í hvert skipti sem hann hugsaði til hans. Því réðst nú í hættulegt afregsverk, sem réttilega átti eftir að verða eitt hér frægasta meðal allra annarra hétutáða sem höfðingar nálta unnu. Áleitt og án samráðs með nokkurn hjælt hann af stað í leitað Mæðurósið. Og það var einmitt í skjóli þess myrkurs sem Morgott framleiti sjálfur með reikjastlokum sínum að hún tókst að laumast óseður alveg að virki óunæreins. Þegar þangaf kom, kleif hann hátt upp á hjalla þengiríma og skengdist örvendingarfullur um yfir auðnir landsins. En því miður gaf hann hvergi fundi negin göng, negjár, sem opnuðu honum leið niður í myrkra hór Morgott. En til augrunar við þinn að orka. Sem skriðu í skjól niður í koldímar neyðanjarðarkvelvingar, greipan til hörpusinnar, og söng einn indisvaran söng um valaland, sem nóldar höfðu ort endur fyrir löngu, áður enn deilur upphófust milli finnvissóna. Röddans var svo máttug að hún barst allaleið niður í hörmungakfólfin, þar sem aldrei höfðu heist annað en óp angistar og kvala. Með söngnum fann fingon líka það sem hann leitaði að því að skyndilega heyrðan að teki var undir söngans döfum rómi, hátt, hátt fyrir lofanan. Það var rödd maðurósar sem svaraði honum í kvölum sínum. Fingon kleif þá harra upp að rótum fernibisins þar sem frændi hans hekk í stálórnum en komist ekki lengra og hann grétt sáran þegar hann sá ræðilega kvala harneskju um morgóts. Þar hekk maðurós, svo kvalinn og vonlaus að hann bað fingon að miskunna sig yfir sig og skipta sér aldur með skeiti af boga. Og fingon hafði í raun og veru lagt öðra á streng og átti aðvins eftir að spenna upp bogan. En í ómælanari ríð og vonleysi ágætlaðan manmi og sagði, ó, konungur, þú sem allir fuglar elska og hlýða, sendu nú með ræði eitt af þínum þjóðruðu spjótum og síndu nóldum nokkra miskun í nauðum. Undraskjótt var hann bænherður. Því að manmi sem allir fuglar elska og eru stöðuðt á sveimi til að ber honum fregnir upp á hágnafutindans af öllu því sem er á segiði á miðkarði hafði þegar áður sendt ættborg Arna af stað og falið þeim að dveljast í fjallagjáum norður hérans og vera á verðið í gagbart Norgóti, því að enn vorkendi man hinum útlægu álfum. Og ernirnir hafðu þegar kvíslaði eirú honum döpurum fregnum af allir þeirri ógefu sem orðið hafði. Því Rétt þegar fingon var að spenna upp bóga sinn, að neður til hans stifti sér fljúandi úr háalofti, þorundur, konungur Arna, voldugastur allra fugla, en út það niður vengafans spannaði þrjá tíu faðna. 125 Hann hefti strax skotfingur fingons á stregnum og lyftunum upp að klettastálinu þar sem maður ás En Fingon fjekk með engumóti lósoðan úr því vítis hamræða hilki sem hann hekk í á ulliðnum. Forki kliptaði sundur, nédreiði það út úr klettinum. Því hóf Mæðurós aftur í kvölunum að gráðt bænanum að styrta lífsitt. En Fingon greip heldur til þessar ás að hökva höndans í sundur fyrir ofan ulliðin og síðan bar þórundur þá báða til grálanda. Þar fjekk Mæðurós fulla bót sára sinna. Því að lífskraftur hans brann heitur innlega með og sótti styrk til forndagranna, sem þeir hlutu er nærst höfðu í Valalandi. Líkamlega náðan sér eftir kvalitnar og varð heill, en skuggi sálsaukans sveið stöðu til hjartans. Hann verði svo vel að beita sverði með vinstri hendi að hann verð enn færari en með þeirri hægri. Af þessari heitutáð auðlaðist fingon mikla fregð, svo að allir náldar lofuðu hann hástöfum. Þetta stöðlaði líka að að draga úr hatrinu milli ætta finnkóls og fjannors. Því að Maðurós beittist fyrirgefningar, fyrir að hafa skílað og eftir færglausa á Araman og hann afsalaði sér tilkallinu til konungsdóms nolda og sagði við finnkólf Þótt aldrei hefðu orðið neinar væringar milli okkar, herra, ætti konungdómurinn samt að falla í þinn hlut. Þar sem þú ert nú elstur eftirlifandi svona finnva og þá ekki síður vidrastur. En því, voru ekki allir breiður sammála í hjarta sér. Síðan var ættkvísl Fjanors, eins og Mandos hafði spáð, kölluð hinn rétt svifta, því að krúnan gekk frá henni, sem þó var elst, og yfir til ættkvíslar Fingols, bæði í álfabyðinni á Amarslandi, þar sem Finn finnur ríkti yfir leifum nolda í Týrjánsborg, og nú einnig í Pelalandi, og allt var þetta afleðing þess að selmerglarnir glötuðust. Nú, eftir að Nóldar voru aftur saminnaðir, eldust segir um allan helming og hófust handaðum að koma á fastri varðstöðu allt í kringum hrylliskugaland og angbönd. Því var hafið umsáttur kringum allt ríki morgots frá vestri, suðri og östri. Samtímis fóru sendibóðar Nólda bíðsvegar um héruð Belalands til að kannra landið og koma á samskiftum við þær þjóðir sem þær byggu. Þingólfur konungur Belalands var líkt hrifin að því að fá yfir sig svo mörg stormenni úr vestirinu, sem búast máttu við að vildu fá að koma að fót sínum eigin ríkjum. Þann flexti ekki til að opna konungsryggi sitt, nýja aflétta töfrabeltinu, því að Melíana hafði veitt honum þau ráð af viskusinni að ekki væri á það að trista að haumlutnar á morgott yrðu varanlegar. Af höfðingum nálta, fengu aðeins sínir finnfinns leifi til að koma inn fyrir mörg beltislands, Dóri og byggðist það á nánum skildleika við Þingolf konung. Því að móður þeirra af telera ættum var arvin af Svanahöfn, dóttir Ölvis konungs, sem var bróðir Þingols. Blasiða 126 Fyrstur útlaganna fekk ángráður sonur Finnfinns að koma til menngróttu, sem sendi bóði Finnrás bróður síns. Átti hann þá langar orðræður við Þingolf konung. Greind honum glögt frá þeim hetjudáðum sem nóldar höfðu að undanförnu dríkt á norðustóðum í styrjöldinni við Morgott, og veitt honum fúslega allar upplýsingar um fjölda þeirra og skipun herja þeirra. En til að fyrra sig vandræðum, og þar sem hann taldi að nú eftir sættirnar væru öll mistök fyrirgefinn, tóttist hann sína visku og var í því að minnast ekki einu orði á frændvíginn í Svanahöfn, nýja útlegð nólda eða svartaga fjánáls. Þingólfur hlýtti vel á orðangrás, og áðrunan held í burtu, saðan við hann að skilnaði. Svo skaltu mæla fyrir munn mér við þá sem sendu þig. meiga meigasetja stað í norðri í Móðurlandi, í fjöllum fyrurlanda, og á slettunum hér fyrir austan beltísríki mitt, sem standa auðar og vildar. Annar staðar eru fyrir byggðir mínnsfólks, og ég vil ekki þola að hagur þeirra eða frelsi verða á nokkurt nátt skert og því síður að þeir verða að reykjast húsum sínum. Gæti þess höfðingar vestur síns að koma vel og hævesklega fram, því að ég er hinn réttmæti höfðingi belalands og öllum sem þar setjast að vera hlýða orðum mínum. En ein í Dóriðatsvíki fær einkinna koma, nema sem gestur minn eða í neyð. Höfðingar nálda komu saman að ráðstepnu í grálöndum strax og ángráður sneri aftur þanga með bóðinn frá þingolvi konungi. Kaldar virtust þeim kveðjurnar til nólda, og senir Fjanors urðu æfir við, nema Mæðurós, sem var hinn ánæðasti og meldi, konungur er sá einn sem heldur fram sínum rétti. Annars væri konungstitillin innan tómur. Þingólfur lætur okkur aðeins af hendi rækna land, sem hann ræður ekki yfir. Nú myndi hann, ef hann hefði ekki notið okkar aðtbeina, aðeins drottna yfir þessu litla beltis varða svæði. Látum svo gott heita. Hann má áfram ríkja yfir sínu dórhjætti og glæðjast yfir því að hann fær þó sinni finnvar til nábílis, fyrir mér en Orga Morgots, sem leku hér lausum hala þegar við komum á vettvang. Anna að það getum við hagað okkur eins og okkur best sínist. En Karanþýr, Fjanórsson, sem var uppsígað við sinni finnfinns, og þótti harsfíraðastur og brálindastur sinna bræðra, rauk upp í offorsi og rópaði hátt, Heyrið allir, mitt mál, eiga sinur finnfinns að vera einhverjar hlaupa týkur, með sögur sína fram og aftur milli okkar og þessa myrkáls í hólum sínum. Hver skipaði þá málsvara okkar til að semja við hann? Og þóður hafi skrönglast í ítlanleik til belalands, lands ættu þeir ekki að vera ofljótur að gleyma því að faðir þeirra er höfðingin ólda? Tótt móðurinn hafi verið af öðru kyni. Blasiða 127 Þessu reytist angráður svo að hann veg burt af rástefninni. Mæðurós átaldi karan þýr bróður sinn harlega fyrir þessi ámælisverðu orð. En þegar Þorrin nólda að báðum flokkum heilði skætingverða, hætti þeim að lítast á blíkuna og urðu áhuggefullir yfir vandstillingu fjanórssona sem yrtist hvenar sem var geta bróðist út í heftarordum eða óbelti. Mæðurós reyndi jafnan allt hvað til að hafa heimil á breðrum sínum og eftir þessar orðanýpingar hvarf hann burt af með þeim. Þó skömmu síðar sást til þeira þá sem fer bikur til brottferrar og yfir gávu gráland. Er í austurrátt og heldur langa leið austur fyrir bugdu á til viðlendingisins umgafis heimring eða sífréða hæð. Síðan nemndist þar mæðrósar mörk. Þar var fótt til varna af fjöllum eða fljótum og landið lók gal og opið gegnvart árásum úr norðri frá angböndum. Þessa erfiðu varðstuðu tóku mæðrós og bræður hans feanor sinni og veittu viðtökuð í leðsitt hverjum þeim sem vildu fylgja þeim. En eftir það hafið þið lítil skipti við ættfólksitt fyrir vestan, nema áriðandi væri. Sagt var að maður ás ef þennan kost til að draga úr hættu á misklíð, en einnig af því að hann vildi fórna sér og vera þar til varna þar sem árásarhættan mætti mest á. Sjálfur yrkaðan áfram vináttu við ættir finnkóls og finnfinns, og hitti þá stundum til samráða. En var ætið fjafnbundin svartu honum, tótt framgönd þeirra yrði að býða ennum sinn. Þeir bræðurnir fjanórssynir skipiður sér niður í þessa eyðu á slettunni og vildi svo til að lið karanþýrs tók sér stöðu austast þar sem Gelíólsfljót kemur upp í svartaspegli, helivorn svatni, undir Rerisfjalli og þar söður af. Þá tókuður sér til nokkrir og klefuð upp á tinda bláfjalla og horfuð forviða austur um ókun svið tóttu þeim lönd miðgarðs ótrúlega vilt og víðáttu mikil. Og þar hittu liðsmenn karantýls fyrir dvergana, en þeir af þeim nú, eftir áhluf morgots og komuunoldanna, látið af ferðum sínum um belaland. Þó báðar þjóðirnar, noldar og dvergar legðu mikið upp hagleik og væru lærdomsglæðar, varð aldrei sérlega kert á millið þeirra, því að dvergar voru læðupokalegir og fljótir að þyrtast við, en karantýr hrókaföllur og var ekkert leina því hvað honum fannst nágrímarnir ljóðtir, og var það álítans þá jáframt ríkendi með hans fólks. En sameginlegir hagsmunir tengdu þá saman, því að báðar þjóðirnar óttuðust og hötuðu morgott. Og út á það gerðu þær með sér bandalag og höfðu báðir hag af. Þá læruðu nágrímarnir margar listir á náldum, svo að játsmiðirnir og steinhögvararnir í dvergholi og miklaverki þóttu brátt skara fram úr öðrundvergum í þe Þegar þessu hófu að nýju viðskiptafellir inn í Bela-land gengu allir flutningar frá dvergan um hendur karantífs og þar áskotnaðist honum mikil öður. Blasiða 128 Þegar tuttugu sólar ár voru liðin, endi fengolfur konungur Nolta til mikillar veislu. Hún var haldinlega vorlagi við yfirinnarlindir, uppsprettur hins hraðstreima narógfljóts, eldvassins. Og þar var landið sérlega grænt og gróðuselt undir hlýðum skuggafjalla, þar sem þau sveigjast vesturabógin og skýla fyrir norðanvindinum. Glöngum var þeirrar vestugleði síðar minnst í ljóðum og lögum, ekki síst á harmatímum til hressingar og léttis. Hún var kautið á sindramáli meirett adertat eða endurfunda gleðin. Þángað komu margir höfðingar og fólk finn og finnrás. Af sonum Fjanors komu þangað Mæðveros og Maglór á samt stríðskveppum austurgöngunar. Og þangað komu líka margir gráálvar, förumenn skóana í Belalandi og fólk úr höfnunum með höfðingja sínum sýrdáni. Þar litum er að sé að sjá sig nokrir úr fjaskanum frá sjöfljótalandi undan Bláfjöllum. En frá Dóriat, Beltíslandi, komu aðeins tveir sendibóðar, Mablungur og Dæron með kveðjur frá þinn kolfi konungi. Á endurfunda hátíðinni glöðu varum margt ráðslagað í góðu, og menn unnu fóstblæra eða að bandalögum og vínáttu. Sagt er að á þessari hátíð hafi flestir talað sindrísku, tungu gráálvana, jæpil nóldar, því að þeim var léttum að læra tungumór belalands, meðan sindrar áttu erfitt meðan ál valdi á tungumóli vala. Í þeirri veistlu voru fulltrúar nólda ákaflega káttir og vongladir. Þá fannst mörgum að orð Fjanors hefður lótið tölverða réttlætingu þegar hann bauð þeim að fara og leita frelsis og fagur að á miðgarði. Og vissulega viðhjaldust þá mörg blessuð friðarár, meðan þeim tókst að afgirða bera með sverðum frá rústum voru gods og hemja valdans bakvið hlýð ángbanda. Í þá daga ríkti gleði undir henni nýju sól og tungli, og allir voru ánaðir og uppryfnir, en áfram beið skugginn í norðurinnu. Og enn síðar að þrjáttíu sólar árum liðnum hjælt Turgon sonur finnkóls af stað frá bústaf sínum á handanaströndum, nefrast, og leitaði uppi finnráð veginn í vilkinu á Siriónsegu, tól Sirión. Og síðan hjæltu þeir saman af stað í ferðalag suður á bóginn, niður með fljótinu, það sem þeir voru um sinn orðin leiðir á norðurfjöglum. Og sem þeir voru á ferðinni skall nóttin yfir þá, Handan rökkur mýra, ælinn og Ílar, og þeir soknuðu á bökkum Siríás En Ilmir kom upp eftir áni og lagði yfir þá djúpan sveppn og þunga drauma. Og óknir draumana voru enn ljóslifandi í huga eftir að þeir vöknuðu. Þótt hvorugur sagði hínum frá því hvaðan hefði dreymt, því að þeir mundu það ekki glögt, og hvorum sig hjælt að Ilmir hefði verið að gera sér einum viðvart um eitthvað blæði var 129. En eftir það urðu þeir kori sínu lagi ákaflega órólegir og áhyggjufullir um hvað draumurinn boðaði og verða myngi. Og þær tóku að fara einnfurum um ótróna slóðir og leita vísvegara uppi staði með duldum krafti. Því að korum um sig fannst að hafa merki um að vera viðbúin ógnar degi til að skipuleggja undanhald. Ef morgott skildi brjótast útur angböndum og yfirvinna norðurheirana. Nú gerðist það eitt sinn, að Finnráður og Galadrýr, sýstir as, börnfinnfinns, voru gestir þingólfs konungs frændasíns í dóriðat. Þá dáðist Finnráður mjög að styrkleika og hátík menngróttu, með öllum hinnar fjársjóðum og vopnabúrum og óteljandi glæstum súlunasölum út í bergið. Og hann fekk ómótt löngun til að gera sér samskonar neðingarðarvilki að baki luktum hliðum í einhverjum djúpum og duldum stað undir fjöllum. Því opnaði hann þingolf hugasinn og sagði honum ég frá draumi sínum. Og þingolfur svaraði honum og bent honum á þau djúbu gljúfur sem narokfljótið af því grafið með hellum djúft í klettaveggjánum undir hæðum veiðimannaskóa. Og þegar hann fatti, vísaði honum á hvernig hann ætti að komast að þessum stað sem fáir þekktu enn. Þannig atvikaðist það að Finnráður fekk augastað á naroks hellum og hófbrátt að koma sér upp bústað með djúbum sölum og vopnabúrum í líkingu við menngróttu. Kletta virki þetta var síðan nefnt narkóð þránt. Við gerð þess naut finnráður atbeina dvergana úr bláfjöldum og gætt umbuna þeim verð fyrir, því hann hafi tekið með sér meiri dýrgripir frá Týrjóns borga á Amarslandi en nokkur annar höfðingin holda. Einnig letan þá smíða fyrir sig náklaðamýr, dvergaháls hringk frægustu dvergasmiði í forndægrana. Náglað var hálshringur úr gulli með innfældum ótæljandi gimstinum frá Valalandi. En honum fylgdi einhver töfra kraftur, svo hringurinn var þyngdarlaus. Þeim sem baran fannst sem hann væri ekki nefn að hörflísja. Einnig fylgdi það að það var sama ákvaða hálsíðan var, alltaf stafaði útrá honum glæsi brag og fegurð. Þarna í narkóðfránd gerði þinnraður sér bústað ásamt mörgum af sinni þjóð og fyrir það varðan svo frægur að dvergar nefndu hann á tungu sinni fjarlagund eða hellasmið og það viðunefni baran síðan með sóma allt til loka. En finnráður fjarlagundur var þó ekki fyrstur til að flytja inn í hellana í glúfri nárógfljóts. Galadriel, sístir hans, fylgtu ekki til narkóðfrándar því að þá varð Seleborn frendi þingolsi heimsoknitorið og bóruð þau mjög ástfangin. Því kausun fremur að dveljast í hulta konungsríkinu, undir handarjæðri meil og lærði af henni miklar sagnir og visku varðandi miðgarð. Blaðsíða 130 Túrkon, vinur Finnrás, hafi líka mikinn hugaði eftir ógnardraumin á bökkum síðjánsfljóts að koma sér upp lindri og tryggilega varinn í virkisborg. En hann vildi ekki graf hana í jörðniður, Heldur sáfyrir sér í huganum hérna yndislegu faguru Týrjónsborg á túnuhögi í ljósaskarði hins blessaða Amalslands. En hvergi hafa hann séð neitt á miðgarði sem jafnaðist á við hana með öllum sínum turðnum og trjám. Hann snerið því aftur til ríkisins á handanströndum, Nevrast, og satum skeið á friðstóli í bústaf sínum Nýborg, Vinjamar, á sjávartströndinni. En næsta ár byrtist honum upp af hafinu sjálfur Ilmir sem reð honum að leggja uppi nýja ferð um Sirjónsdal. Túrkon fórað ráðum hans, og sangant leiðbenningum ilmis, fann hann inn huldadal túmhlaða í ringfjöllum, en í miðri slettri dálkvinni stóð risavaksin klettastapi. Strax hjælt hann fundi sínum stranglega leyndum, en sneri aftur til nýborgar, og hóf áallanir um gerð leyndrar borgar eftir nákæmri fyrirmynd týrjónsborgar á túnuhæð, sem hann þráði svo mjög í útleiðinni. Morgott fór að taka mark á skýslum njósnara sína um að höfðingarnálda væri orðnir ótrúlega kæruleysir og ofta flækingi út um allar jarðir án þess að huga nokkuð af herrbúnaði. Hann ákvað því að gera til að láta reyna á herrstyrk og viðbúnað óinanna. Allt í einu og algjörlega að óvörum listi hann nú læðingi öll sín máttaröfl. Norður hjarinn fristist af skjálta virkni. Eldtungur loguðu upp úr sprungum sem rufu jarðskorpunna. Gós brötist út, játnfjöllin spúðu eldi og fylkingar orkanna ættu út á grænuskjættu og skullu eins og bellendi foss niður um þýrjónskarð í vestri og flættu í östri gegnum eyðu maglorsliðsins milli maðirósar hæða og bláfjalla. En finngólfur og maðirós sváfu ekki verðinum og meðan litlar leitarsveitir eldu upp í dreifða flokka orka sem fóru rænandi og rúpplandi um belaland, samræmdu þeir aðgerði sínar, og skeyptiðu líði sínu beggja megin við meginfylkingar orkanna þar sem virðu sigundur áhrlaug á Dorthonion og það skifti eingum tögum að þar gjör sigruu þeir þjóna morgorts hrundu þeir ma flótta og veittu þeim eftirför til baka yfir grænu slättu af þvílíku harðfylgi að þeir gjör eitur þeim hinum síðustu í sjónmáli frá hliðum angvanda þetta var þriðja stór orustann í Beraland stýrjunum og nefndist hún Dagor Aglarep eða Glæsi orustan Blasiða 131 Víst var það mikill og glæsilegur sigur, en nóldar lietu hann ekki blinda sig, heldur letu á orustuna sem alvarlega viðvörun og tengdust eftir það nánari böndum og styrtu og skiplöðu á allan hátt varstöðu sína, hertu umsádrið um angbönd svo að óvinurinn komst ekki upp með neitt móðureik og stóð svo í hærtnær 400 sólar ár. Langtímum saman, Eftir glæsi sigurinn þorði engin þjóna Morgots að hætta sér eitt fótspor út fyrir hlið angbanda, svo mjög óttuðu styrst nolda. Og finnkólfur stæði síðan því að án innri bresta í bandalæginu gæti Morgot aldrei framar brotist út úr herkví elda, nýja komið þeim á óvart. Samt tókst noldum aldrei að yfirvinna angband, nýja ná aftur silmerglónum, og aldrei lognaðist styrjaldarásan til alveg út af. Umsáðrið var stöðut að tryggja því að sífælt var Morgott að finna upp á nýjum og nýjum vélabráðum og sí og æ vildi hann vera reyna á afl óvinna sinna. Aldrei var heldur eftir fulls að umkringja virki Morgots því að játnfjöllin en turnar þengiði maður stóðu framúr í sveigðum veggjum þeirra voru á einarlíðina ófær vegna snjókingi og ísa. Þannig átti Morgott engum fjendum að mæta aftur á bak til norðurðs og eftir þeim leiðum slupu stakir flugumennans út og komust eftir víðum umleiðum og framhjákrókum niður í Bela-land. Þar sem Morgott hafði ekki hernaðastyrk gegn oldum, sóttist hann engum eftir að sá óta og skapa sundrungum eða lelda, og það var hlutverk þessara flugumanna. Jáframt skipað hann orkum að forðast sem undværi að vega anstæðingana, heldur takað á lífandi og flytja til angbanda. Sumað er að gata hann strax yfirbugað með óknandi augnaráði, svo eigi þurfti framar að hlekja þá heldur gengu þeir ei um yfirkomnir af ókta viðan og hlýtdu kverrisskipunans upp áur þessum föngum tókst morgott að veiga það sem gerst hafði allt frá uppreitt fjarnals og hann kærtist er hann fótist geta greint vísi marghvísleðs ósættis meðal óvinnanna þegar narri 100 ár voru liðin frá glæsi vorustunni gerði morgott vel útdugsjava og kennskulega tilraun til að koma finngólfi á óvart Hann valdi hann því að hann vissi að engin von var um slögun á einnbettri varðstöðu maðrósar á östur Belalandi. Hann hagaði aðgerðum sínum svo að hann let orkaherinn laumast í vetrahörkum yfir í og langt upp í kvítanordrið. Og síðan tókuður stóran sveik á vesturabóginn og þaðan söður niður með ströndinni niður að drengist fyrði. Þar fylgdu þeir í rauninni nákvæmlega sömuleið og finnkólfur að þið farið með liði sínu frá svaraísnum. Síðan höfðusti ráðast inn í móðurland ríki Fingons úr óvæntri átt, frá vestri, en það var að varð við þá í tíma og Fingon sonur konungs snerist gegn þeim ofan frá bergmálsfjöldum fyrir botni þjarðaðins og flestir orkarnir voru fræktir í sjófram. Þessi algjörð var þó aldrei talin með hinn um starri orustum, því að orkaheirinn var ekki sérlega fjöluskipatur og aðeins surti hluta liðsins í móðurlandi til að klást við á. Blæsir 132 Eftir það var friðvænlegt í mörg ár og var ekki vart við neinar opnar árásir frá angböndum því að Morgott fór að gera sér grein fyrir að orkarnir hefðu ekkit að gera einir og óstuttur í nólda svo hann leitaði huga sér eftir nýjum slæðar áðum. Enn liðu hundrað ár og þá byrtist glárungur inn fyrsti úrulogi eða elddregi norðurðsins út um hlýð angbanta að næturlegi. Þann var þó enn bara ungur og óþroskaður, varla hálfvaxin, því að drekar verða þyrfna gamlir en eru ákaflega hægvaxta. Álfum var fælt við að mæta þessar ófresku og brast fyrstist af stjórnlaus flótti á varliðirra til beggarliða vesturaskjumkafjötum og stuður í fyrulönd á meðan ófreskan rutti og brendi gresur og akra grænustjættu. En þá kom fengorn prins af móðurlandi rýðandi á mótonum með fjölda báliða á hestbæki. Ó þrengdu þeir af honum hring hraðfara riddara. Og klár ungur þoldi ekki örverðirra, því honum hafði ekki enn vaxið fullkominn skjaldabrynja, svo var matti flýja aftur í bráðasta til angbanda. Og kom ekki út aftur fyrir næstir æði mörg árr. Finngon klaut mikið lof fyrir frammistu sína, og norðlar fegnuðu ákhaft, að hann skyldi hafa ráðið niðurlegum þessarar ófresku. En fáuir gerðu sér fullkomlega grein fyrir því hvílík ógn þeim stafaði af þessari nýju dýrategund. Þegar streikinn hefði náð fullum þroska en morgunti hluti versta hafa opinbera glárung allt of fljótt og eftir þennan ósigurans fylti og eftir langi friður sem stóð í hart 200 ár allan þann tíma voru afir skærur á markonum, og allt bela land blómgaðist og auðgaðist bak við sínar í norðri reistu náltaf sér bústaði sem breyttust í blómligaar byggir með háum turnum Marga fagra munina smíðuðu þeir í þá daga. Ordu ljóð og sæðu sagnir og skráðu fræðabækur. Í mörgum landslutum samennuðust nóldar og sindrar í eina þjóð sem töluðu sömu tunguna, sindrískuna. Þó gætti ætið munar á þeim því að nóldar voru kraftmeiri jæmt til hugar og handar. Meðar þeirra fundust voldur í strískappar og djúb hygglar í spekingar. Og þeir reystu kvarvetna hús sín steini og elskuðu fjallahlíðar og víðar slättur. En Syndrar hafði fegurir rödd og voru hljóm elskari, þó ekki stæðu við þar maglór í þjarnarsíni á sporði. Þeir elskuðu skógana og árbakkanna, og sumir gráálfanna gerðust føruþjóð sem reikaði fram og aftur um landið á hnfastrar búsetu, syngjandi á leiðinni. Blásið 133